Arantxa da bitjor, tamaita. Kaixo bitjor. Kaixo arantxa, semus. Osondo, gaur lankide berri bat ezagutu dugu. Abai, eta zein da ba? Peter piter deitzen da. Piter, eta jatorra da? Bai, oso jatorra da, ba, Peter Beltza da, uh -huh. Ego-Afrikan jaio zen. Ta hama bihurtekin Europara etorri zen. Abai, aizu baina nolako da, oso-oso beltza? Bai, bai, bai, bai, ilun-iluna da. Sudurra hola txiki txiki dauka, eta Espainiako solo dia ditu. Ja. Hai, bakizu. Bai, bakizu, beltz guzti ere bezala, ja. hilek iskurra, ere... Aha, haizu eta hitz egiteko zemuz? Bueno, esfortzua handia egiten du, eh? egunero ordu pare bat hartu ditu eta euskalte girafaten da. Abai, eh? Gaztelania hola zerbait badaki, baina ondo ondo ingelez hitz egiten du. Aha, eta nun, nun bizi da orain. Ba, etxe bat okupatu dute horretan. Errastea kartu ditu, eta ara joan da, bi pentsatu gabe. Joder, eta emence, Euskal Herria gustatzen dut zailo edo... Bai, asko gustatu zaio, esaten du, hemengo jendea asiera noso itxia dela. Ba, betiko da.